Dan, poštovanje, dobrodošli u, u Aktualno 11. Evo danas ponovo ovdje gostujemo sa emisijom o provedbi gradskog programa za mlade. Evo, pozdravljam i moju gošću Peti Nikolina Pahanić. Iz... Hvala i dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Danas ćemo pričati o ovako koje smo rekli 522 polje gradskog programa koje se odnosi na osiguranje adekvatnih financijskih sredstava za poticanje međunarodne kulturne suradnje mladih. Evo znamo da ova kulturna suradnja, ovo baš danas i u Karlovačkom tjedniku o tome nešto piše, kao kako je bila vrlo bogata kulturna ponuda za proslavu dana grada, a sada kakva je kulturna ponuda i kakva je kulturna razmjena mladih e, o, o tom bi se tek moglo pričati, a možete se vi sami javiti na 611 426 611 403. Telefoni su otvoreni pa možete evo postaviti pitanja. Evo ja ću za početak e, pročitati opet malo o gradskom programu, nešto reći za sve one koji se još do sada nisu informirali. E, gradski program za mlade, četvrogodišnja gradska strategija za mlade za razdoblje 2008. do 2012. i uključuje operativni plan. Sastoji se od pet poglavlja, odnosno područja, to je aktivno sudjelovanje mladih u društvu, izgradnja civilnog društva, za mladih, obrazovanje, informatizacije, mobilnost, informiranje, savjetovanje, zapošljavanje, poduzetništvo i stambena politika, zdravstvena zašta, reprodukcijsko zdravlje, socijalna politika, kultura mladih i slobodno vrijeme. Evo to više manje sve, sva polja interesa mladih su tu obuhvaćena ili nešto preskočeno u, u, u ovome što sam nabrojao? Pa ne, znači gradski program za mlade kada je izrađivan i donošen on je tada napravljen tako da pokrije sva područja života i rada mladih u gradu Bez obzira, znači, u pet poglavlja smješteni su zapravo svi prioriteti koji su tada kroz anketu i kroz rad raznih stručnjaka istaknuti. A, a, a, a. I samih mladih koji su učestvovali, znači ću Tako je zapravo i to peto poglavlje, kultura mladih i slobodno vrijeme. Iako peto, ono nije peto po redoslijedu, nego čisto tako stavljeno na peto mjesto, jednako važno kao i sva druga. Uh, baš u uvodu samog tog poglavlja i piše da je aktivno sudjelovanje mladih u kulturi i provođenje slobodnog vremena na kvalitetan način je jedan od preduvjeta da ti mladi postanu onda i aktivni uh, sudionici lokalne zajednice i odgovorniji i sposobni. Tako da nam je to peto poglavlje izuzetno važno. Uh, današnja naša tema je zapravo taj natječaj za međunarodnu kulturnu suradnju koju grad trenutno priprema i eto. No, može li sada predstaviti slušateljima ovako na kakav se to oblik kulturnih suradnje radi? se znači, Šta bi to konkretno moglo biti? Kao jedna od mjera u gradski program za mlade uvršteno je znači, poticanje međunarodne kulturne suradnje mladih kako bi se ta mjera provela. U ovoj godini grad je osigurao 30.000 kuna i sada ide sa raspisivanjem natječaja. Natječaj će biti znači, za udruge mladih i za mlade, a u kojem obliku međunarodne kulturne suradnje se radi je teško zapravo reći u ovom trenu i ovisiće će o tome što same udruge prijave. Uglavnom moguće je prijaviti sve oblike znači kulture. Od stvaralaštva preko nekakvih suradnji, preko znači apsolutno sve što se veže na kulturu mladih i za mlade. Znači kulturu koja se za mlade stvara i kulturu koju stvaraju sami mlade. li se to raditi dakle o nekim Aktivnost ima ili primjerice od ove 30.000 kuna, sad se već odgovorila koliko je e, maksimalna cifra koja baš nije neka velika. Hoće li se to raditi o slanju nekih mla, dakle, mladih, grupa mladih, nekih udruga, bendova i slično van e, iz Karlova u neke druge zemlje ili dovođenje e, mladih, e, da, opet pojedinaca, grupa e, u Karlova? Znači ideja e, grupe ljudi koja je izrađivala taj dio i rade na toj mjeri za vrijeme donošenja gradskog programa za mlade je zapravo bila napraviti jednu mjeru u kojem se promovira uh, grad Karlovac na razini znači kulture u međunarodnom području, ali prije svega uh, jednu mjeru u kojem se jačaju kapaciteti naših domaćih lokalnih udruga Mladih i za mlade i naših mladih koji se bave bilo kojim oblikom kulture, znači njihovi kapaciteti za njihov bolji kvalitetni rad. Uh, tako da zapravo je ideja da u grad dođu neke udruge slične koje se bave sličnim stvarima negdje vani, a koje su možda imaju puno bogatije iskustvo, više znanja, prakse i da onda zapravo u suradnji sa našim udrugama razviju nekakve nove oblike. Bilo da se tu radi o tome da predstave kako oni surađu sa svojim lokalnim zajednicama, sa svojim gradovima, općinama, regijama, kako već to imaju ustrojeno, ili da se radi o nekakvim novim uh, metodama u određenom vidu kulture. Znači, za sada je to sve otvoreno, uh, nije propisano strogo da se mora raditi isključivo o seminaru ili tako nečemu, sve je zapravo otvoreno. Ne postoji sada opravdana opasnost, evo što smo čuli o nekakvim ono pripremama za današnju emisiju. A bude se to sve skupa potrošilo na jedan event, jedno događanje koje će biti do ne, neko, gostovanja uh, nekog venda ili nekakvog ovoga ansambla u <laughs> pa ovako, Tu opasnost smo eliminirali u natječaju, znači već imamo u natječaj pripremljeno, ono još nije do kraja izdefiniran, ali pripremljeno na način da se natječaj ne uh, financiraju isključivo jednokratne manifestacije, već rezultat cijele međunarodne kulturne suratice Suradnje, mora biti nekakva podloga za daljnju suradnju. Mora biti definitivno prijenos znanja, vještina, iskustava i mora biti jedan pisani trag koji smo nazvali program međunarodne suradnje koji zapravo onda definira u budućnosti na koji način će ju, uh, naši mladi surađivati sa tim gostom kojeg ćemo dovesti. S time da kažem, uh, opet ovisi o udrugama koje će prijaviti svoje projekte u kojem smjeru točno će ići to. Znači to mi sad ne možemo znati ko će prijaviti što. Ok, aj budem malo kasnije onda o samom natićaju i tako detaljima natićaja mi sad malo za sir. Dalje smo sa današnjom gošom Nikolinom s stručnom suradnicom za mlade udruge i iz za, za socijalnu skrb sport i udruge. Međunarodna kulturna suradnja mladih, evo malo smo na, na ovome prvom dijelu rekli koliko i kakva je situacija u Karlovcu, općenito vezana za ovaj natječaj. Pa evo sad možemo ovaj preći na te neke tehnikalije vezane za natječaj, evo samo da... Ne zaboravim, 611 402, 611 403, telefoni su otvoreni, možete sami postaviti pitanje vezano za natječaj, a sada je Nikolina može malo nešto reći kao pa da, evo, da će dakle, se stupo to izgledati. Sami natječaj je u pripremi, uh, zapravo smo ga već izradili, ali bi još voljeli ga malo izdefinirati u suradnji sa samim udrugama. Za koje očekujemo da će se na njega javiti. Odnosno, htjeli bi sve one ljude koji djeluju u kulturi mladih i za mlade i koji već u tome imaju puno iskustva sazvat na jednu radionicu jedan okrugli stol o toj temi i malo pobliže zapravo onda neke takve stvari raspraviti. Jasno nam je da sada vrijeme godišnjih odmora pa smo onda tu radionicu predvidjeli za 18 kolovoza o čemu će zapravo javnost biti obavještena, a druge će dobiti pozive. A budemo I... najavili u našoj emisiji u Karlovskom radu u A i odmah nakon toga u rokojedno dva, tri dana bi onda išlo raspisivanje natječaja, znači oko 20. Oko kolovoza bi natječaj bio raspisan. Sami natječaj e, zapravo slijedi onu odluku o kriterijima za financiranje projekata udruga koju je donjelo Gradsko vijeće grada Karlovca ove godine tako da se zapravo naslje na kodeks dobre prakse i sve one udruge koje se inače bave prikupljenjem sredstava na taj način ne bi trebali imati nikakvih problema. Uh, ono što je zapravo najvažnije je da projekte koji se prijave na natječaj budu inovativni i da zbilja budu drugačiji od onoga što se do sada prijavljivalo jer se neće uh, financirati projekte, znači koji su do sada imali nekakvu kontinuitet, uh, ne iz ovog natječaja. Po uh, ovom nekakvom tehničkoj strani. Cilj natječaja, predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata koji se nasljednjaju na mjeru 5.2.2 iz gradskog programa za mlade i aktivnost 5.2.2.1. Ako neko želi još na to referirati, može gradski program uh, pogledati može ga skinuti sa web stranica grada Karlovca i u druge domaći, a može, može dobiti sada i na, sad dobiti svoj tiskani primjer, primjerak i u gradu Karlovcu i u centrima za mlade i na brojnim drugim mjestima. Cilj natječaja je poboljšati međunarodnu suradnju grada Karlovca na području kulture mladih i za mlade. S tom natječaju u gradi osigurao 30.000 kuna. E, također u nedostatku kvalitetnih e, projekata grad zadržava pravo ne raspodijeliti u tom krugu, prvom krugu natječaja, niti jed, znači niti jedan projekt ne financirati, nego ponoviti natječaj. E, bitno je znači da će se sredstva dodjeljivati za projekte koji su temeljeni na stvarnim potrebama u kulturi mladih i za mlade, u čiju organizaciju i prodbu su većinom mladi ljudi i uključeni, tako da mladi zapravo imaju pravu i stvarnu korist od toga, koji doprinose razvoju kapaciteta lokalnih udruga koje se bave kulturom mladih i za mlade. Znači projekti koji nisu isključivo jednokratne manifestacije kao što su to koncerti, izložbe ili tako nekakvi performmansi eventi, nego se sastoje od radionica seminara, prijenosa iskustava dobre pra i dobre prakse, razvoja vština i kapaciteta. Udruga znači, koja se već na području kulture mladih i za mlade djeluju. Također je jako bitno da se tim projektom Međunarodne kulturne suradnje promovira i grad Karlovac na području kulture mladih i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini što onda e, posredno dovodi do promocije na nekako, e, u turizmu zapravo. Također, kao izlazni rezultat, to sam već rekla, samog projekta obavezno je pisani program međunarodne suradnje koji onda daje nekakve smjernice što i kako će se u buduće znači, organizirati. Znači, idealna situacija bi bila da jedan od rezultata ovog projekta bude neki budući projekt zajednički koji će se kandidirati na možda sredstva Europske unije ili svjetske banke, znači veći projekt sve obzirom da si sam rekao da su sredstva grada zapravo relativno mala. Ona su dostatna za jednom prvi kontakt i za uspostavljanje te nekakve baze za daljnju suradnju. Ko je maksimalni iznos po udruzi, Maksimalni i... iznos je 30.000 kuna. Znači može biti smo, jedan da, može projekt. Može se dogoditi da, su... da ćemo isfinancirati jedan projekt ili eventualno dva. Sredstva je su skromna, pogotovo zato jer se radi o međunarodnoj kulturnoj suradnji, ali tu onda očekujemo i kreativnost udruga da zapravo osmisle dobar projekt sa tako malo novaca. Pa evo sad pitanje koliko sada Karlovačke udruge već imaju kontakte sa nekim, pogotovo govorim na udruge mladih, koliko imaju neke kontakte pa sa i... organizacijama van Hrvatske. Sad da, ili, u stvari evo, ovo je, može pokriti eventualno neke troškove putovanja, smješteja i tako dalje. Ne, da, ne, one ono osnovne troškove organizacije. Uh, koliko imaju kontakte, ne znam jasno za svaku udrugu, ali samo ako pogledate rad naših udruga u zadnjih godinu dana, mislim da imaju kontakte i to dobre, jer udruge zbilja rade fenomenalno i rade baš onako ljepe znači, stvari. Či vi ste zadovoljni? Pa nikad godine. do kraja, ali definitivno jesmo zadovoljni. Jer u, u svakom slučaju u gradu ima dosta udruga koje su se već profilirale kao dosta jake i profesionalne. Možemo sad još ovako te datume? Možemo, znači ići, 18. kolovo zabiti će jedna radionica na kojoj ćemo zapravo cijeli ovaj natječaj prokomentirati sa udrugama i sa mladim ljudima. Baš nas zanimaju znači, ti dijelovi, koja vrsta kulture, na koji način kako to sve osmisliti. Zapravo, ovo je prvi puta da grad ima takav natječaj, nikad do sada to još nije bilo, pa je to na neki način jedan mali eksperiment, ali uh, je važno, znači, da se svi uključe i da doprinesu toj kvaliteti. Nel, definitivno, A... ovo što smo pričali, europski fondovi, uh, ne, ako, pogotovo što se tiče kulture mladih i nezavisne kulture i tako dalje idu na to da se potiče ta međunarodna unutar europska suradnja što se evo na žalost, još uvijek nedovoljno ne se iskorištavaju ti fondovi koji postoje. Ma da, to je zapravo generalna tvrdnja. Uvijek na svim područjima se nedovoljno iskoristavaju mada ima projekata. Projekata ima, ali evo... koji je bio pa nadalje sada zamijenju IPA, ali u svakom slučaju a, Krećemo sa ovim, baš na području kulture mladih, pa ćemo vidjeti što dalje. Ok, ovo nakon, nakon radionice. Nakon radionice u e, vrlo zapravo žurnom roku ćemo raspisati natječaj, već smo ga većim dijelom pripremili, samo ga želimo još malo korigirati. Tako da već oko 20. Oko kolovoza se može očekivati sami natječaj, biće obavezno objavljen u Karlovačkom tjedniku i večernjem listu i bit će na web stranicama zbog obrazaca koji su obavezni za popunjavanje. Tehnika popunjavanja obrazaca bit će vrlo slična onom našem običajnom natječaju za udruge, čisto zato da sad ne stvaramo neku veliku pomutnju, ali bit će prilagođena. E, sami natječaj bit će otvoren 30 dana, što je sukladno kodeksu dobre prakse, i e, svi rezultati biti će javno objavljeni. A sami natječaj zapravo raspisuje povjerenstvo za provedbu natječaja koje će onda i donositi odluku o tome koji projekti će proći. Naravno, odluka će se donositi po kriterijima. Kriteriji su djelomično određeni onom odlukom e, o kriterijima za financiranje a djelomično i samim natječajem. Tako da je opet udruge, ću upozoriti da je bitno da tu konzultiraju i natječaj i onu odluku koja je zapravo za sada trajno važeća. Hoće li biti neke pomoći vezane samog za pisanje projekata? Pa obzirom da se Ili na ovoj mogu javiti zapravo relativno mali broj udruga. Znači udruge koje se bave mladima i za mlade, znači ne sve udruge, a te udruge su zapravo već dosta izvještile neke svoje uh, kapacitete mi nismo planirali napraviti nikakvu radionicu ali udrugama na raspolaganju i dalje stoji onaj mentorski dan za pomoć udrugama u centru za mlade koji se preko programa emisije svake srijede od 9 do 13 sati odvija i tamo mogu dobiti sve informacije a i naravno iz našeg odjela mogu dobiti sve informacije o zapravo o, o tim natječajnim procedurama ja bih još samo rekla da je moguće uh, zapravo natječajem predvidjeti sklapanje ugovora za onu udrugu koja dobije sredstva, obzirom da se radi ipak o većem iznosu nego onome koji se tradicionalno daje čo na natječaju. je nekoliko tisuća kuna koliko su bili? Da, bilo je od 2 do 15, do... Tako, da, ali ovdje ipak se radi o 30 tisuća, tako da je lako moguće da ćemo ići na ugovor. I to, to je to. To je više manje to, da. Ok, budemo se mi onda još malo varatili na naš napišaj nakon još jednog vlažnog broja. Kako e, vidite e, na koji način bi se međunarodna kulturna suradnja najbolje mogla primijeniti evo ovdje konkretno za mlade u Karlovcu. To je bila jedna anketa napravljena po tako. E, pa da, kao što sam već rekla, gradski program se temelji na anketi potreba provedenoj na 304 mlada čovjeka u gradu Karlovcu. Između ostaloga, postavljena su pitanja mladim ljudima i o kulturi i o slobodnom vremenu. Tako da kod kulture su zapravo većinom davali e, dosta loše odgovore loše u smislu da se kultura nedovoljno potiče da ima jako malo nekakvih kulturnih sadržaja da mladi koji su skloni umjetničkom izražavanju zapravo nemaju mogućnost ispoljeti neke takve svoje ambicije i na području koncerata su bili dosta mladi nezadovoljni uglavnom čak 60% je izjavilo da grad ne nudi dovoljno sadržaja za mlade tako da kroz ovaj natječaj zapravo želimo stvoriti jednu bazu i jednu pomoć u drugama da što uspješnije kreiraju nekakve sadržaje u kulturi mladih i za mlade, a da onda to rezultira i povećanjem zadovoljstva mladih u grada. Pa ja mogu reći da su tu nekako mladi i upravo evo ovdje uh, upravo gledam uh, brojna kulturna događanja uh, za, uh, u okviru proslave dana grada pa baš ne vidim puno događanja koja bi mogla biti interesantna mladima. Pa što se tiče ovakvom mladima koji vole nekakvu urbanu ili kako se to zove modernu kulturu alternativnu pogotovo da. A, pa evo na kojim lokacijama bi se mogla sve vršiti suradnja ili imamo mi nekako, tako, nekako ta područja još malo da se toga znači područja suradnje pa sigurno znači i na filskom stvaralaštvu i likovnom i dramskom i na nekakvom glazbenom, scenskom plesnom zapravo i na području možda nekakvog ne znam, pisanja, pjesama, proze, literature. Znači, apsolutno svi vidovi kulture dolaze u obzir. Tako da, kao što sam već rekla, zapravo iz prijavljenih projekata će se vidjeti za što su naše lokalne udruge sposobne zapravo provesti, a i kakve goste nam onda dovesti. Tako da, naravno da ne možemo riješiti odmah iz jedne godine sve vidove kulture, ali godinu po godinu vjerujemo da će onda zapravo to mladima biti jako dobra pomoć. Znači nije cilj samo uključiti udruge mladih i za mlade koji će to provoditi, nego i naše mlade građane koji su tu u Karlovcu i koji onda će kroz taj projekt zapravo dobiti više informacija i spoznaja. I vidjeti što se događa. I što se, se događa ne samo negdje, u... U... drugdje u svijetu i možda dobiti veći interes i želju da se sami uključe u rad lokalnih udruga. No, ovdje definitivno moramo spomenuti i naše gradove prijatelje grada Karlovca. I, imaš informacije koliko su mlade, udruge mladih i za mlade, koliko korista recimo taj resurs i te nekakve pa, kontakte koji su već a, dugogodišnji. Osim na području folklora m, moram priznati da nisam, ne znam koliko same udruge to koriste. U svakom slučaju bi trebale, jer sam, kad sam pripremala sami natječaj, naišla na jako zanimljiv primjer u Kutini, koja ima isto tako dosta dobru razvijenu tu scenu mladih koja ima slopljen program međunarodne suradnje s jednim gradom iz Njemačke. On nije samo za kulturu, u njemu ima i kulture, ali onaj primjer koji je mene zapravo zadivio je to da mladi ekonomisti, studenti ekonomije, za vrijeme ljetnih praznika odlaze u taj njemački grad preko tog programa na volontiranju u njemačke banke što je zapravo fenomenalno. Ne Ovdje mogu kažem. dobiti dobre informacije. Meni je to zapalo za oko, jer prirodno mi nekako to zapošljavanje mladih jako, jako blisko i važno, ali i u kulturi imaju takve slične stvari. Znači, to je ono što i mi zapravo želimo napraviti sa nekakvim gostom koji ćemo dovesti u Karlovac, stvoriti dalje uvjete za daljnu suradnju. Ne nužno, to na, ne, znači ne mora biti nužno grad prijatelj, nego jednostavno netko koji ima nešto za ponuditi našim mladima. Evo naši telefoni su 611 400 da, 611 403, možete postaviti pitanje vezano za uh, ovaj natječaj, a i za ostale stvari vezane za gradski program uh, za mlade. Evo tu smo pa već, već ovo jedna deseta emisija ove godine u kojoj pričamo o gradskom programu, pratimo provedbu. A, da, pa... ja bih samo rekla vezano za samu provedbu da je grados novo provedbeno tijelo, zapravo tijelo za praćenje i provedbu koje će onda krajem godine javnosti prezentirati izvješće o tome po operativnom planu što je u 2009. i za mlade zapravo provedeno i izvršeno tako da će javnosti imati sve informacije. Pa isto tako onda i u ovoj međunarodnoj kulturnoj suradnji u svakom slučaju će biti uh, pripremljen izvještaj. Planirali su ove natječaj nastaviti sljedećih godina? Uh, sigurno da. Sa ovim sredstama ili se ili, uh, grad planira a, malo povećati ovisiti te ovisiti zapravo o cijeloj ovoj gospodarskoj situaciji. Uh, mi ćemo nastojati se izboriti da barem ostane na ovoj razini, a ako je moguće i nešto više. Ok, da sada smo evo na ovog godina na da ponovimo još jedan na 30, 30 tisuća puna, kuna. da, da što u stvari može biti dostatno za te prve, ostvarivanje prvih kontakata, nekih putovanja, organizacije sastanaka i slično sa nekim stranim partnerima tako. Da, jasno da ne može biti neki veliki ogromni projekt, ali zbilja se može za to nekako. Ok, mi idemo prema kraju današnje emisije. Sada mogli bi još jedan glazbeni broj pa onda najaviti ovoga sa udruga mu koje, o kojem se već evo, pričalo on dijelu e, današnjeg druženja s Nikolinom Pahanić, e, stručnom suradnicom za mlade udruge. E, predstavit ćemo i najaviti e, sajam udruga u Karlovcu. Da, sajam udruga Karlovac 2009. godina, također jedna stvar koja se ove godine po prvi puta u Karlovcu događa i priprema. Uz njega mislim, taj dan u sami sajam bit će i otvoreni dan savjeta mladih grada Karlovca, e, ali poanta je zapravo sami taj sajam jer su prijave za udruge koja žele na njemu sudjelovati krenula prije dva dana, traju do 10. rujna iako se zato čini dosta vremena, zapravo sad su ono godišnji odgori pa će to sve skupa brzo proći. Ali naš cilj je zapravo pozvat udruke da se same pripreme na nekakvo sudjelovanje i također da se jave i gradu Karlovcu i Udruzi Karpedijen koja je tu partner gradu i nekakav izvršni organizator. Za samu organizaciju Sajma. Znači, sajm je zamišljen kao jednodnevna manifestacija na kojoj će udruge raznih djelatnosti predstaviti svoje djelovanje, djelovanje i aktivnosti svim dobnim skupinama građana. Sve udruge koje se jave i koje će biti sudionici Sajma bit će također objavljene u jednoj brošuri koja će sadržavati znači kontakt podatke, opis djelatnosti svih udruga koje su sudionici, kako bi građani koji posjete sam to mogli ponijeti doma i u bilo koje doba godine zapravo kontaktirati udrugu kojim se po njihovim nekakvim sklonostima svidi i uključiti se u njen rad. Samo moramo naglasiti da to nije sam udruga mladih, nego zajam. Ne, to je sam apsolutno svih udruga koje djeluju na području grada Karlovca. Također i na području županije ako nam se neka udruga želi uključiti, definitivno su svi dobrodošli i baš je to cilj, znači promoviranje lokalnih udruga kako bi se u njihov rad uključilo što više građana svih dobnih skupina i djece i mladih i odraslih. Na taj način zapravo želimo potaknuti ljude i na nekakav aktivniji život i na nekakav bolje sudjelovanje u životu lokalne zajednice i na prihvaćanje nekih zdravih stilova života. Iz tog razloga je sajam zamišljen kao prezentacija rada udruga i putem štandova, ali i putem konkretnih nekakvih aktivnosti. Tako da kod traženja lokacije smo vodili računa da ima i nekakvu zelenu površinu na kojoj se onda može nešto otplesati, odvježbati, demonstrirati. Jesu odradili lokacije je u vježbu? Načalno jesmo, još ju nismo do kraja dogovorili. Nekako nam se najpogodnije činilo ono, parkiralištu u sportsku dvoranu. Ono gornje i donje koje je pristupačno i osobama s invaliditetom, ima i sanitarni čvori, kafić, također u sportskoj dvorani je i ona e, dvorana za sastanke jer bi htjeli za okupljene predstavnike udruga organizirati jednu radionicu na neku zanimljivu temu, tu ćemo kontaktirati Ured za udruge i nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva, a tu nam je unko polje koje nam je jako dobro baš za prezentaciju tih nekih sportskih plesnih. Za koju datum je najavljeno? 26.9. je dan održavanja sajma, to je subota. Do 10.9. se primaju prijave. Prijave se primaju putem jednog prijemnog obrazca koji se može preuzeti sa web stranice Grada Karlovca. Uskoro i sa web stranice Udruge Domaći. A i svim udrugama će biti poslan poziv putem pošte i elektronske pošte. No, Opet pozivam udruge koje se žele uključiti u samu organizaciju bilo kao kroz promociju ili kroz dovođenje određenih gostiju, znači neke udruge van grada Karlovce i naše županije koje radi nešto što kod nas nema, da nam se u svakom slučaju jave. Miče znači za sam program da se, u... znači uključivanje u organizaciju. Program. Da, da se uključe baš u tom dijelu, znači da dovedemo neke udruge koje ne pokrivaju, koje za sada u Karlovcu ne postoje, znači neke djelatnosti koje za sada kod nas ne postoje. Ok, nećemo ga naš tako taj sam udruga Karlovačkih udruga najaviti i u ovu našoj drugoj emisiji Sektor 3 koja se bavi baš civilnim društvom. I da utorkom u 20 sati svaki utorak, može se pronaći isto i na domaći HR Stanica Mir u uh, livestreamu. Ok, ne znam, ja sam ti još nešto zaboravio pitati vezano za ovaj natječaj, meni sve skupa... Izgleda da se dala više nego dovoljno informacija. E, još evo, možemo samo ponoviti na web stranicama gdje se mogu nekakvi detalji naći ili vezano gdje će za se zajom, moći. Vezano za, za za, vezano za natječaj. Vezano za natječaj će sam, znači on će biti objavljen u Karoločkom tjedniku većenjem listu i na web stranicama grada Karlovca, a onda ga obično e, zapravo objave i druge udruge s kojima su rađene u konaklimu kada se natječaj objavi. S time da će se sve informacije moći dobiti u u modelu za socijalnu skrb, sport i udruge na telefon 628205, a i pozivamo sve one udruge koje se planiraju prijaviti ili koje jednostavno djelu na području kulture mladih i za mlade da se onda odazovu na radionicu na koje će biti pozvane. Radionice planirane za 18 polovoza, znači za nekih mjesec dana kada prođu ove najveći najveći dužnosti od godišnjih odmora. Tako da znači da na radionici samo za znači radionice će biti sami natječaj aj definiranje nekakvih kriterija i kako bi vašta međunarodna kulturna sudanja trebala izgledati sa pozicije u druga koje će ju i pripremati znači tu želimo od udruga mladih i za mlade dobiti informaciju kako su oni zamislili da bi mogli... Kako vide, ja, I kako nate, vide ovo. Tako... E, tako nešto. E, naravno podloga za sve gradski program za mlade, anketa i njera koje je to pređe. Ok, evo, mi ćemo svima, o, sve molome još pričati i o, o samoj radionici vezanoj za ovaj natječaj, a o sajmu udruga kao što smo joj najavili biće evo, posvećena cijela jedna emisija pa ćemo ovako zvati nekoliko i e, ljudi iz grada, iz odjela, neke predstavnike udruga i tako dalje. Tako. O tome će se pričati tamo, u rujnu. Ok, e, Nikolina puno ti hvala na ovim istotnim informacijama. Poznat... Hvala i vama i lijepo pozdrav cijelom služajuću. Možemo pozdrav odmah naše slušateljstvo da se počne informirati, e, stvarati te kontakte, evo sad s ovim ljetnim praznicima, pa evo možda upozna neke neke kulturnjake van Hrvatske. To je bilo sve. Misija o provedbi programa za mlade realizirana unutar projekta Novi Mediji za nove ljude financijirana od Evropske unije u sklopu programa FARE 2006. To je bilo sve za danas. Slušajte nas i dalje u emisiji Sektor 3 uprkom 20 sati i aktualno 11.00 odgostimo sa misijom o provedbi gradstvog programa za mlade. Lijep pozdrav da slušimo za ovim upodan osta pola.